Hjärtligt välkomna till Det första avsnittet av Molto egna podcast Där jag Magnus Ahnstrup Kommer att Prata om fotboll Framförallt italiensk fotboll Jag kommer bjuda in gäster För att diskutera fotboll Och se Se lite vad deras åsikter är på fotboll. Vi kommer att prata om italiensk fotboll. I synnerlighet italiensk fotboll. Vi kommer att prata en del allsvenskan. För jag vet om att många av mina kompisar håller på lite olika lag runt om i Sverige. Vi kommer även att prata en hel del om... Engelsk fotboll som visserligen inte intresserar mig jättemycket, men jag vet ju hur det är bland uh, Mina kompisar. Det är ju en hel del som håller på uh, Bland annat Manchester United, Arsenal, Liverpool så uh, Det kan nog bli rätt så spännande där uh, Vi kommer uh, bjuda in uh, lite gäster varje vecka uh, för att uh, Berör egentligen olika ämnen Så att eh, Vi kör helt enkelt eh, Och eh, detta, detta är ju premiäravsnittet och eh, Då är det så här att Denna vecka har jag faktiskt ingen gäst Utan jag eh, sitter här och talar Helt utan Att ha någon gäst Och det är bara att tala Rakt ner egentligen denna vecka så kommer jag att prata lite om dagens händelser Vi har ju en hel del stora matcher idag faktiskt Dels så har vi ett av de största darberna i Sverige AOK Djurgården i Stockholm Dels så har vi kuppfinalen i Spanska kupen Vilket kan bli Rätt så intressant Den spelas ju mellan Barcelona och Real Madrid Och vi vet ju alla hur Hur de Vad de tycker om det Egentligen Sen så har vi ju ja, Om vi ska ta något annat så har vi ju Lite intressant från England Everton, Crystal Palace Kan Everton haka på I om Fjärdeplatsen Manchester City, Sunderland. Sunderland ligger lite purr till i botten. Medan Manchester City ångar på i toppen. Men där egentligen Liverpool går allra bäst. Sen har vi ja egentligen Salernitana, Monsar. Kanske inte så mycket för er som inte sig om Italien. Men det är ju lite så kvalspel upp i serierna. I Tyskland så har vi eh, eh, Bayern München, kaisersloten eh, Semifinal i DFB-pokal eh, Och sen så har vi ju, Ja, som jag sa innan Djurgården-AIK i ett eh, Derby som börjar 1905 eh, Så att eh, Vi har väl en rätt så spännande dag Framför oss eh, Jag hade jag tänkte, att börja egentligen lite kort med Barcelona och Real Madrid. som egentligen är ett ja, som det heter är klassik och klassikermöte. Där Barcelona är väl knappa favoriter även om jag har ett litet hjärta som slår för Real Madrid så om jag ska vara helt opartiskt så är väl Barcelona aningen favoriter. Barcelona har inte gått så bra på sistone Däremot har Real Madrid gjort det. Jag skapar väl egentligen mitt, eller Barcelonas, förtroende på grund av att Cristiano Ronaldo saknas. Och det gjorde han ju borta mot, när Real Madrid mötte Dortmund. Och vi såg alla hur det gick i den matchen. Real Madrid var totalt utspelade. Ehm... Totalt utspelade fram till slutet egentligen där de brände en hel del chanser. Eh, Dortmund hade, hade med lite tur och egentligen deras egen skicklighet eh, kunnat gå vidare. Miktarien brände ju en hel del lägen som hade kunnat innebära eh, avancemang för eh, Dortmund då och eventuellt en förlängning. Eh, där jag tror egentligen att Dortmund hade varit starkare än Real Madrid. Eh, just för att Cristiano Ronaldo bär laget Um, och det är ju Ja, som sagt, vi får väl se hur Ancelotti ställer upp ikväll Matchen spelas ju i uh, Valencia uh, Där kuppfinalen de senaste åren Har spelats uh, Det kommer vara såklart Hälften Barcelona Hälften Renaudit-supporter Så att uh, det kommer bli en häktig stämning Förhoppningsvis en bra match Där vi slipper alla filmningar Och alla efterslängningar Och alla gula kort från domaren Och liknande Så kan det nog bli en bra tillställning Matchen spelas ju 21.30 ikväll Och då är det så att När detta avsnittet släpps Så har matchen redan spelats Och det där kan vi egentligen gå lite hastigt över till, till Sverige. Där Djurgården då tar emot AIK i det första säsongen egentligen. Ehm, och det har ju varit så att de sista åren så har ju AIK varit eh, ja, nummer ett i Stockholm kan man väl säga. Ehm, och har väl egentligen radat upp första till tredje 3D-platser nu de senaste åren. Ehm, och Andreas Alm har ju lyckats eh, mycket bra i, i AIK. Bra i Eh, och Djurgården har ju haft det lite svårt Med Magnus Persson då eh, Som fick sparken förra året eh, Och sen tog ju högmo över eh, Vände en eh, trend i, i Djurgården eh, Och nu är det ju Pell Olsson Som har väl börjat relativt bra eh, Och det känns väl på något sätt som att Djurgården är hetare eh, AIK fick ju bara med sig 1-1 senast borta mot eh, eller förlåt hemma mot Örebro eh, när Djurgården slog om Mjölby borta eh, och Javo, Pryovic eh, Fajsulao, Tibling eh, väldigt heta spelare så att jag tror att eh, jag tror faktiskt det kommer väga över för Djurgården och att dels så spelar den ju på deras hemmarena Tele2 Arena eh, den kommer spelas på konstgräs vilket djurgården tränar på vecka, vecka in och vecka ut. Så att de är nu lite favoriter där. Och jag, ja, om jag skulle sätta en liten slant så hade jag nu satten på djurgården. Sen så har vi ett annat relativt spännande möte. Örebro och Malmö FF. Man FF har ju gått som tåget. De har ju. Öst på äh, jättemycket Och borde egentligen äh, Jag senast mot Gävle Så borde de ju vinna, vinna Egentligen med 3-4-0 Men det blev bara 1-0 till slut De har ju radat typ chanser men de lyckas inte riktigt sätta dit dem äh, Så att äh, Och Örebro som sagt Är ju äh, Obesegrade Så att äh, det kan bli spännande match där också Vi kan se om Örebro kan knipa någon poäng där Och äh, hjälpa de andra lagen Som, som helt enkelt Jagar Malmö FF eh, Om vi sen ska nämna någonting kort om England också Så är det ju spännande City kommer väl köra över Sunderland eh, Och Everton ska ju vinna mot Crystal Palace så att, Egentligen behöver vi inte nämna mycket mer om det egentligen Så att, eh, Det är Lite om dagens matcher eh, Och eh, Tips är att Om ni Somnar lätt ikväll så ställ klockan på 21.30 för då eh, drar det igång i Spanien. Så, då är vi tillbaka här. Eh, jag, eh, ja, egentligen så presenterar jag mig inte från första början. Eh, jag heter ju som sagt Magnus och driver bloggen MoltoCultio.blog.se som nog snarare om ett litet tag kommer att bli multiculture.se Men det tar vi ett senare skede Jag älskar fotboll jag Ser väl cirka Sju till tio matcher I veckan ungefär jag Gillar framförallt italiensk fotboll Men jag kollar även allsvenskan Jag kollar itali eller, förlåt, engelska jag Kollar även lite spanska Men framförallt italienska är det jag eh, åker väl till Italien ja, Cirka 3-4 gånger per, per år För att kolla in matcher Har varit i eh, Verona, Milano Turin Genoa eh, Jag tänkte köra ett, köra ett avsnitt lite senare I, i denna ja, podcast-kategorin eh, Där jag kommer gå igenom matcherna jag har sett Jag har sett en hel del matcher Bland annat eh, Eh, milano derbyt Derby della Madonina eh, Milan-Napoli, Juventus-Roma eh, Så att, eh, där är det är lite smått och gott Men jag tänkte väl vara i denna I detta avsnittet här nu, eller denna delen av podcasten Så tänkte jag bara prata lite kort om eh, Serien här eh, Jag har som sagt eh, Tabellen framför mig och där Juventus leder ju med åtta poäng och de är ju inte klara än som segrar men det är ju mycket som talar för det. Sen har vi ju Roma där och deras andra plats är väl i stort sett klar också. Och Napolis tredje plats är väl också i gott stort sett som klar. Där de har egentligen då nio poäng ner till Fiorentina som ligger fyra. Fiorentinas fjärde plats känns väl relativt säker. Fem poäng ner till Inter där. Eh, sen är det egentligen där är tufft. Det är Inter på femte plats, Parma på sjätte, Torino på sjunde, Milan på åttonde, Lazio på nionde. Från Lazio på nionde och Inter på femte så skiljer det endast fem poäng. Så där är lite så Ja, träsket om vem som ska ta Europa Europalivplatserna. Även om Europa League inte är så smickrande i just Italien Så pengarna på något sätt behöver alla de italienska lagen För det går inte så bra just nu för Italien i Europa Och pengarna är betydligt viktiga för de italienska lagen Om man tittar på lite blandat här från spelschemat framöver Så tycker jag att det har varit nu den sista tiden har det inte varit jättemånga stormatcher eh, Och i stormatcher menar jag där ja, Två lag från topp eh, Vi ska säga topp, topp nio egentligen Kanske möts då eh, Men det är Alla som i Italien har mycket att se fram emot Här nu för att Redan nu på lördag eh, Lördag så är den I och med att påsken kommer nu så är den Helomgång på lördag egentligen Från det börjar klockan tre Uh, och sen match halv sju och sen avslutas det klockan nio. Det som sticker ut där, det är ju helt klart en uh, stor match. En rätt så viktig match på båda lagen. 21:00 Fiorentina mot Roma. Uh, den är relativt viktig. Uh, sen veckan efter så fortsätter det bara med stormatcher. 25 april 2045 Roma Milan. Dagen efter. 2045, Inter Napoli. Det var den helgen. Helgen efter, 4 maj, Milan Inter, Derby della Madonna. Helgen efter, Roma Juventus, Inter Lazio. Och sen avslutningshelgen då så hittar vi inga stora matcher egentligen, men Juventus hemma mot Kaljari, kanske för fyra guldet napoli Verona känns väl också som en ganska het match. så att Alla Italien-fanatiker, vi har en hel del stormasker på Gnu. Om vi ska nämna någonting om skytteligan så har ju Chiro Immobile gått som tåget där. Torino-spelaren som jag egentligen inte... Jag förstår inte egentligen hur han kan ha gjort 19 mål Men på något sätt så har han ändå gjort det Och eh, det är ju såklart övertygande Verkligen eh, Annars så var det väl inte så oväntat att eh, Carlos Tevez på 18 mål skulle ligga i topp 3 egentligen i skitligan Higuain var väl en av de andra också som skulle vara där uppe Han har gjort 17 mål eh, På fjärde plats så har vi väl egentligen en liten... Eh, Överraskning eh, Grande Lucatoni eh, Faktiskt eh, Så får jag väl säga att det Det hade jag inte väntat mig eh, Palazzo ligger eh, Femma han, Helt okej okay för han Giladinho sexa Helt okej okay. Lorente har väl gjort vanska också Och sen så Rossi tyvärr Skadat eh, Så därför ligger han där nere Men han har gjort det bra ändå Valotelli. Helt okej okay, Men man kan väl vänta sig mer av en Spelare i hans Kaliber eh, egentligen ehm, Men eh, Som sagt, stormackor Kommer nu på löpande band ehm, Det kommer att bli jättespännande att följa Ligan i avslutningen nu ehm, Framförallt så är det ju bottenstriden Där Catania ligger Riktigt pyrt till, 20 poäng Bara på tre matchor ehm, Som tur är för ehm, Sicilien så går ju Palermo om tåget i Serie B och eh, de är ju ja, på väg upp egentligen så att de kan ju byta plats på Sicilien eh, det gör väl egentligen inte så mycket för övriga Italien om man ska vara helt ärlig annars är det ju Sassoulo på 25 poäng Livorno 25 poäng ligger också på ortide Bologna som är det nya svensklaget både med eh, Erik Friberg eh, och eh, Antonsson eh, där bak eh, har väl tappat rätt så mycket när de sålde Diamantic till Kina. Eh, Kievo, ingen personlig favorit egentligen, 30 poäng. Eh, så att, det blir ju lite spännande där, där nere också. Eh, det är mycket som, mycket som händer där och det kommer ju bli ett ja, intressant VM också för Italien. Eh, det kan vi gå in på lite mer när det... När det närmar sig egentligen Men Ja som sagt Stor match att vänta Och om vi ska nämna Någonting också jag kan ju nämna lite här med, med korten och liknande Kievo Bosjan Cesar 14 gula kort Rätt så bra gjort ändå Sen har vi ju Egentligen om man tittar bara Bara massa klassiska spelare Daniele conti Calgary sånt i Bruni Conti. Eh, 13 gula. Alessandro Lucarelli, 13 gula också. Bra gjort. Eh, röda röra kort så är det också där i Conti och de liknande som toppar och ja. Luca Cigarini, Amauri. Eh, det är väl inga inga skönspelare om man säger så. Så, då är vi tillbaka här för uh, den sista delen i uh, avsnitt ett av Molto Calcius uh, egna podcast uh, i, detta, I den sista delen egentligen så tänkte jag väl bjuda lite på uh, lite introsång och lite så som finns i Italien Det finns ju en hel del kanske som kommer att lyssna på den här som gillar musik uh, Italienare väl väl framförallt kända egentligen för... Uh, Pavarotti och liknande Så att Nu kommer ni få höra lite snutt här Från lite fantastiska introlåtar Till de olika arenorna egentligen Vi börjar med ett kort här Juventus Fantastiskt intro Som när det spelas på nya Juventus Stadion så kokar det Det är helt fantastiskt att vara på plats där Och ja Det är en, det är en konstig känsla egentligen Hur cirka 40 000 kan stå ut och sjunga Att Juventus är bäst och vackrast och liknande Men det är också Ja Det är konstigt för vissa Som inte gillar fotboll att förstå det Uh, här är en personlig favorit som de kör när uh, Roma har sina matcher och framförallt vunnit då. Uh, Grazie Roma. Uh, Antonello Venditti har gjort denna. <skratt> Också mycket bra. Uh, den har ju, ja, nu var detta en live-version så att, den har ju det mesta egentligen. Men en av, en av de bästa är väl egentligen den här: Patsar inte Amala som egentligen funkar i alla sammanhang. Den funkar på deras matcher. Nu kör de tyvärr inte den mer. Nu kör de Chesolo och Inter istället. De körde den innan. Den var helt fantastisk. De kör den före matchen, efter matchen. Alla står ut på sjungor. Kvittar om de förlorat eller vinner. Alla kör den. Man kan köra den på fest. Bland annat så vet jag att de körde den på plan När Inter vann Champions League-guldet. Här från några år sedan mot Bayern München. Så att... Det är en låt som funkar i alla sammanhang egentligen. Så att det var väl kort från mig från denna veckan. Som sagt, vi hörs nästa vecka. Vi kommer ha en hel del gäster då. Vi tror det är så här att vi kommer börja med min eminenta lillebror, Mikael Larsson. Så får vi se vad han kan bjuda för bra snack. Om vi kan snacka lite om hans hans fotbollskarriär som i och för sig inte är så så stor. Men eh, han har ju lite synpunkter här. Bland annat håller han på vissa lag som jag vet att det är fler som håller på. Eh, men eh, vi, eh, ni får en trevlig påsk. Så eh, hörs vi efter påsken. Ha det bra. Hej!